Ba, astapenetik demogaltzea da, eta badugu olako sensazioa e, girela monstru baten, pizti baten, aztaparretan giren jostagailu batzu, eha maiten gintuztenak, ezker eskuin, e, gardabioan, gero hauzean, horpusatzen dute, estakuru faltsu batekin, e, ez du gompreintzen txoea, bera, bon, hala da. Unik badut aski e, esperientzia, e, hemen eskualerian el, jakiteko ailtzatzen girelaik, edo resistentzia ekimen batean sartzen zirelaik, fite pagean, zapalkuntzaren makila, E, ahitxatzen zaizula, ez zutena ulehzen, beti e, handi mandien alde direla justizia eta egitura politiko hori guziak eta e, interes horokoa defenditzen dutenak, laborantza la, defenditzen dutenak, ingurumena defenditzen dutenak, horiek dutenela beti biltzen eta horiek direla beti betzero. E, horrekin kesu nahiz eta aserre dut. Me jamezala, ez du horrek geldiaraziko gure aserre edo determinazioa eta erramanen dugu bururaino, denek alkarrikin hemen ere gaur bat jende hainitz hitz etorri dena gure susten gatzera, ikusten dugu hori. Nunbait egin erri bat dela eta gomitatzen ditugu bai jendeak gurekin elkartzea eta segitzea eramaiteko elgarrikin boroka.